Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Först ett budskap från vår samarbetspartner. Hipp hurra, vi sopade banan med bumbibjörnarna. Har du sopat ditt pensionssparande under mattan eller inte dammat av din kapitalförsäkring på länge?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 återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget så. Fem feta noll borta mot Luleå och med bara 33 matcher kvar att spela för Rögle så är man i topp. Man är före Frölunda och Växjö med tre matcher mindre spelade. Man har gjort mest mål, man har släppt in minst mål och när alla andra i Sverige förbereder sig för mycket speciell jul så är det guldstjärnor och varenda fönster i Engelholm. Vi säger hjärtligt välkomna till heja klax med Daniel Roth, Linus Alin och Mattias Hjelm. Tack ska hej då! Det gick inte hem alltså? Nej, sådana vill vi inte vara. Fick jo, du fick du ner humöret där <laughs> Okej. Okay. Hej och välkomna till Rögle-podden. Rögle har slagit Luleå borta med 5-0 och är i serieledning och imponerar. Så långt kan ni sträcka er i alla fall, va Linus och Daniel. och Vi ska prata om denna trend som man också bröt med den matchen. Det kan vi verkligen göra. Sträcka oss till det. Alltså. Den ska vi bena ut på alla tänkbara vis. 5-0, det är ju stora siffror och mot en, en motståndare som varit något av en mardrömsmotståndare genom åren. Ja, precis, jag får knyta an till det du sa sista, en mardrömsmotståndare. Vi, vi pratade lite innan vi drog igång inspelningen här om Rögläs mardrömsmotståndare genom åren. Och eh, sen, sen Cam och Chris Abbott eh, organisationen har de liksom skrämt bort en efter en. Man har eh, brutit barriärer. Eh, Färjestad börjar man väl med och sen var det Skellefteå och, och sen Frölunda. Eh, många av de här lagen som, som Rögle har haft en enorm oförmåga att prestera mot. Och liksom nå ut på samma nivå som tidigare. Och Luleå vann någonstans sista laget kvar på den listan i min bok. Eh, Daniel du skrev en artikel inför om inför matchen om att det var 50 10 i Luleås favör vad gäller poäng. Ja. Eh, sen Rögle kom tillbaka till SHL ja. Precis. Och Röglö har jag haft förtvivlat svårt, inte minst på bortaplaner och får med sig något vettigt eh, alltid känns det som. Eh, men nu gick man in och gjorde en, en, eh, en bortamatch som var eh, i min bok den absolut bästa för säsongen. Och då har man ändå vunnit mot många tunga lag med Frölunda och Färgstad tidigare. Men den här prestationen var liksom en, en taktisk braksuccé. Eh, från coacher eh, ner till sista spelare. Det var en, en taktiskt fulländad match på alla sätt och vis. Det var inte bara i din bok tror jag, som de, de har varit ute och, och cyklat mot Luleå. Det gick igenom hela den här listan. Det är ju, liksom fem hela säsonger utan en enda tre poängar I 20 matcher har inte tagit en enda trea. Eh, och jag tycker att många av de matcherna där liksom nästan varit 3-0 eller 3-1 till Luleå redan innan. Det känns inte som att de har haft en... Någon... Oturda. Det var verkligen en barriär. Det är en lång resa och ett stökigt lag och som står för mycket av det som Rögle vill stå för. Jag skrev precis som krönika i förmiddelsen att Rögle åkte upp till Luleå och gjorde en Luleå på något vis. För det är ofta så här som tränare och spelare brukar känna sig efter en förlust mot Luleå. Som Luleå fick göra nu efter den här matchen igår. Men Rögle var inte så tråkigt vad som Luleå brukar vara. på det här med taktiken. Det som var intressant var ju hur Rögle lyckades förändra sitt spel. och, och jag ska inte säga anpassa sig efter motstånd på så sätt. Utan mer förfina sitt sätt att spela. Och liksom byta taktik för, för uppgiften skulle jag menar. Man hade ett väldigt stort puck in och har nu den här Dumpa Jaga-hockeyn med hög press och så. Den var i princip borta. Man höll i den när man tog över den och man stängde ju av mittzon på ett sätt som jag tror Luleå blev liksom väldigt förvånade över. Sättet som Rögle tacklade deras, deras anfallsspel. Plus då såg man i första powerplay-målet som Daniel Saar där gör där när han blir framspelare av Eberberg. Det, det är ju liksom en frukt av ett scoutingarbete där man vet att Luleå eh, går ut tufft i sin box och, och ibland överbelastar och man väntar in den, den möjligheten och när de väl kommer så är det sån kvalitet på röd och där att det bara smäller. Eh, så det var många sådana här eh, stora detaljer på man väl ändå säga om man kan uttrycka sig så som blev eh, väldigt avgörande och eh, som blev eh, det blev tydligt hur eh, hur Rögle tänkte spela och sättet de genomförde. Det blev ju sen hundraprocentigt. Men visst anpassar de sitt spel efter motståndet. Tyckte de gjorde det helt i hållet. Du sa att de inte anpassade det efter Luleå. Jo alltså. Det svårt att uttrycka. Rögle sig efter att de mötte Luleå. Men sen samtidigt så tvingade de ju Luleå att anpassa sig. Efter rögles spel. Om ni förstår jag menar. Mm. Så det blir ju tidigt att det där. Men visst gjorde de det. Men å andra sidan. Luleå kunde ju liksom inte i deras ögon ögonsätt anpassa sig efter sättet Rögle liksom kom ut och taktiskt ställde upp. Luleå hade inget motdrag till det. Det var nog så jag menade ungefär. Men såklart ja. så förändrade Rögle sitt spelsätt för att de mötte Luleå. Men ja. Jag fattar. Nej men det man inte vill göra mot Luleå är att släppa in första målet eller låta dem få dikterade dem är ju väldigt 1-0 är ju lite som att um, ligga under med 1-0 mot Tyskland i fotboll det, ju, det vill man inte för de är så otroligt tålmodiga um, och där och har väl gjort det många av de här 20 matcherna som man har förlorat har man väl liksom rusat på lite grann som mot andra lag och, och blottat sig och fått åkt på en kontring och sen har man liksom spelat luleö och där det var ju tydligt att man och tänkte att liksom tillbaka initiativet istället och sa att eh, vad så god du tänka ut något annat för vi tänker att vi inte sälja oss en annan gång på alla matchen. Eh, och det är det som jag menar man tror att Rögljö gjorde en På det previset att eh, det var otroligt tålmodigt, otroligt eh, stringent och eh, alltså kan knappt Hitta en enda spelare som satte en enda fot fel på hela matchen. Man gav inte Luleå ett enda powerplay på hela matchen till exempel. Det var ju verkligen och klass på mycket. Skulle man kunna säga att det var pretty solid? Det skulle man nog nu, jag tror att Cam Abbott skulle kunna uttrycka sig för. Det är, det är väl en, ska vi förklara en, en Cam abert som Hjelm tycker sig ha hört några gånger. Typ varje periodpaus Alla matcher <går> Utom någon period det inte har varit bra men, men apropå Cam Abbott Daniel Du gjorde ju ett snack med honom inför matchen Och, så, och jag och ju själv stått och intervjuat Cam Abbott när man tar upp trender och statistik och sånt Det är inte hans favoritämne Men någonstans måste väl också han Känna att det var skönt Att inte bara vinna mot Luleå Utan vinna just mot Luleå med det faset man har haft Nej men han är, ju inte så han är ju sällan så intresserad av att prata om statisti statistiska trender som talar emot Rögle. Om man säger till honom att du, Rögle har inte förlorat en enda period på sex år så skulle han nog tycka det är roligare att och, och prata om det. Nej men han suckar väl lite och frågar om det var that, if that was my angle on tomorrow's game men... Lite som vi pratade om innan här, att, att journalistik är ju att liksom försöka lyfta lampan och belysa trender. Det handlar inte om att vi, att vi letar efter liksom något negativt. På samma sätt som vi räknar ut och, och sätter liksom lampan på deras otroliga hemmastatistik i helgen. Så är ju detta, så är detta liksom, det är fakta. Det går inte att gömma sig bakom att råd har spelat hockey mot Luleå i fem säsonger och inte tagit en enda tre. Och det är klart att vi stör ju honom något jävligt Han har ju spelat där uppe och, och känner alla de här bilarna och dem. Han, han hatar det att åka hem som en loser varenda gång. Sen är du jag intervjuar också Kamabot idag inför skellefteå och Jag tänkte eh, ta ett lite större grepp om, om Röglis säsongsinledning och vad det är som gör dem så bra just nu. Vi just det här eh, om eh, Luleå-matchen och framgången just nu. Om de... Tar ni ändå liksom tillfälligt i akt att njuta. När det, när det går så här bara. Well yes. For the, fritt fritt ihågkommet. Well yes for 10-15 minutes. Directly after the game. Så det, det är liksom inga. Man kan åka åka upp och tvåla till Luleå med 5-0. Men de är otroligt noggranna. Och det hör man i spelarna också. Men framförallt kan man sin retorik. Att. Eh, hela tiden. Ha fötterna på jorden. Men också. Även om man vinner och lägger för bakom sig jättefort. För att och inte sväva iväg på några fluffiga mål bara för att man leder serien nu. Man skulle kunna säga att Cam Abbott och Mattias Hjälm är varandras direkta ytterligheter och motpoler. Ja det kan man det kan, Jag kan stryka nog där, det kan man. Men, nej, men han är ju ofta. Han, han gillar aldrig att sväva för långt bak eller fram, i oavsett vad det gäller. Han är ju lite. Han är inte intresserad av det. Han vill vara i nio hela tiden, och det är väl därför det går ganska ganska bra för dem också. Jag är med, duktiga på. Vad hade han brukar säga? Never too high, never too low. De har sina liksom klyftor på att. Man måste vara i nu, Jag tror för att nu, när det är, nu börjar folk febra dem, liksom, nu, det här gillar han inte alls. Det är så roligt med de där eh, not too high, not too low-klischerna också. För det, det märker man att när Abbott börjar snacka om det lite så sprids det liksom som ett, eh, det går ut i laget, de där klischerna helt plötsligt eh, eh, Pratar Moritz Saida om att vi ska inte bli något too high, något low. Och Anton Bengtsson säger det också. Så man liksom känner igen att okej, okay, nu vet vi vad de har snackat om i omklädningsrummet de senaste veckorna. Anton Bengtsson sa inte det på engelska, väl hoppas jag. Nej, det var han inte. Inte på höger, inte på lågan. Och <laughs> småländska. Ja, småländska. ja nej, men absolut. Och själv lever jag till bevisar never even. Ja, men hur som helst. Två andra, två andra punkter att något är... Jaha. Nu ser ju inte ni vad som händer eftersom det här inte är video. Men vi har ju video när vi spelar in och så gör vi om det bara till ljud sen. Men det, det var en stor tallrik som kom upp med, med pasta eller något dylikt från Daniel Rods hem. Jag blev bara serverad. Jag min son. Så jag blev helt chockad. Förlåt men jag zoomar ut i sju ja. Nej, men två... Vi är hungriga nu. Vi ska vara på hockey. På ingenting annat. Men det var precis, det var ju fler saker som var hundraprocentiga i den här matchen. Målvaktsspelet. Inget insatt mål. Powerplay-spelet. 100% effektivitet om inte jag har läst fel eller sett fel. Yeah. Ja, det var det. Och om vi ska bara knyta till det här så, så kändes det ju verkligen som att hela laget hade... De, de har ju kommit ut starka i många matcher men man kände ju verkligen att, att de hade bestämt sig. För att nu får du, nu får du vara färdilosat här uppe. Det var ju den mest beslutsamma liksom, kollektiva prestationen... Så här långt, inte en, inte en hundradels liksom koncentrationstapp. Kombinerat med detta, detta då liksom laginsatsen så är det ju eh, spännande att se. Nu tycker jag hur Dennis Evoberg, Simon Ryfors, Daniel Saar eh, som du spelat tillsammans också när, när bristet har saknats, eh, hur de liksom kliver fram och, och leder laget. Eh, produktionsmässigt i den här typen av matcher även, även eh, tidigare också förra veckan eh, jag menar Daniel Saar har ju någon slags eh, unik förmåga att, och blixtra till och göra eh, helt avgörande grejer att han kan åka runt och vara ganska osynlig i 80-90% av match och sen när man summerar är det, är det han som har slagit en, en passning bakom ryggen till till Dennis Evoberg som har blivit matchförbjudande eller smält in en puck i powerplay. och han Det känns inte som Daniel Sars spelmässigt har nått sin, sin toppkapacitet alltså alls den här säsongen. Han har varit bra men det känns ändå som att han har mer att ge. Och han har gjort 20 poäng på 19 matcher. Det säger en del. Samma med, med Ryfos kan vi gå in på ett helt eget spår om en liten stund. Men Dennis Evoberg har, har nu gjort... 10 mål på, på 16 matcher. Ett, ett jättebra fasit också. Och gjort många viktiga mål. Och va, varit precis där han är som starkast. Framför mål. Och gjort eh, väldigt mycket nytta där för Rögle. Och vad säger ni om Mattias Sjögrens spelsinne? Stiligt. Han brukar bidra med andra sorters grejer. Men det var det är fint. Men det är en tanke som slår mig nu är. Jo, eh, om de här med Sa och Everberg och de, de har ju fantastiskt statistik, ryfers också. Och detta trots att man egentligen inte har hittat en enda kedja som känns huggen i sten någonstans. Eh, alltså ryfers har inte haft en eh, stadig omgivning vid sin sida. Eh, Sa har ju spelat med eh, en hel drös olika spelare, Everberg också Och varit borta, så att eh, det gör ju det än mer faktiskt imponerande. För ibland kan man ju hamna i en omgivning som typ Saar, och, och Bristet. Som liksom drog varandra och alla. Check, de checkade ut från alla matcher och Liksom två, tre poäng var. Då rasslar ju rätt snabbt till i poängkolumnerna. Men detta är nästan ännu mer imponerande. Och som punkt B på det resonemanget. Så det så att jag jag att har ju hävdat liksom att kanske att. Everberg, sa I det långa loppet kanske ska vara i olika kedjor. Samtidigt har jag. Har jag har vi här letat efter någon slags center men, till SAR och eventuellt en tredje grupp. Men kanske jag trillade liksom på lätten ner när jag såg, inte bara för att de gjorde mål, men SAR, Ryfors och EvoBay är kanske en, en cementerad kedja från och med nu. Eh, där är ju faktiskt alla, alla komponenter. Mm. Jag tycker Linus också var inne på en, en viktig punkt. Leon Bristet har ju inte varit med nu de senaste matcherna. Men man gör alltså det här utan Leon Bristet. Okej, okay, en, en spelare gör inget lag. Men vi vet ju alla vad Leon Bristet har kapacitet till. Så det är ju en, en tung stjärnspelare som röglar utan. Och som man klarade sig, klarade sig utan mot Luleå. Ja, alltså även om Leon Bristet har, äh, inte har fått sitt eget målskytte och den här säsongen så är han ju äh, extremt viktig för laget ändå med sitt sätt att spela och sitt driv och pyckinnehav och, och förmågan liksom att och skapa långa anfall och så. Så äh, det är väl klart att äh, han kommer och, när han är tillbaka i ytterligare en dimension. Äh, sen är ju frågan är vad man stoppar in honom nu. Jag har ju väldigt svårt att se att man skulle... Eh, Sära på Ryfors eh, Sara och bara efter deras senaste match. Det, det känns ju eh, helt osannolikt faktiskt ett, ett par ord också om målvaktsspelet Ryfalk håller nollan och vi har varit inne på det där tidigare i poddavsnitten har Rögle tillräckligt bra, ja men det har de ju men, men i alla fall diskuterat målvaktsfrågan för att gå hela vägen och det känns väl som att det kommer kvitto på kvitto här nu att Jo, men det har de. Vi var väl inne på det, Hjelm, när du och jag på det, att, att vi trodde båda att liksom Rifalk hade höjderna i oss. Hällde eh, höjderna i sig. Jag tycker att han har ju efter, efter sjukdomstiden här steppat ut i takt med att liksom laget har höjt hela sin... Det, det är inte, han fladdrar inte runt och, och, och plockar en massa skott i krysset. Det känns ju som att igår han bara flytt, flyttar runt. Man kan ju knappt... Man kan inte peka på många liksom räddningar han gör igår, men han utstrålar ju Precis som resten av laget. En enorm trygghet och en enorm liksom, kommunikation och samspel med, med sina spelare. han står ju mest och, och, blockar, och blockar skott. Liksom. Och det här var ju, vi pratade ju i förra veckans avsnitt om att nu kommer en intensiv vecka. Vi kommer att ha fyra matcher att prata om i nästa vecka där vi är nu. Då. Vi ska väl kanske inte prata så mycket om de andra matcherna men... Rögle vann ju också mot Växjö, ett annat lag som har gått väldigt bra. Och sen så förlorar man innan dess borta mot Frölunda och borta mot eh, Linköping. Men eh, efter coronautbrottet så känns det som att Rögle definitivt är tillbaka där man var innan coronautbrottet. Definitivt. Jag tyckte att... Eh lite liksom post-corona tendenser, Linköping var väl ingen jättebra match Frölunda, var det ganska sällsynt att Röglut tappar en 2-0 ledning så sent i matchen och jag tyckte även kroknande tendenser mot Växjö när de kröp närmare i tredje och inte jättelångt ifrån att de faktiskt kommer tillbaka från ett tre va? Och, och kvitterar den så det var nog ett väldigt, väldigt viktigt mål för självförtroendet för att få stänga den matchen och ta, ta tre pinnar där. och sen, Om man nu har liksom sett spår av corona de här tre första matcherna så var det ju inga sådana mot Luleå igår. Det, det känns ju som tillbaka på banan och höjde ribban med 20 centimeter. Och det täta matchandet fortsätter en liten tag till för Ögle. Eh, får till för tillräckligt mycket. Ungefär va? Kommer utbrända till jul. Ja. Var går vi vidare här nu i poddavsnittet? Vi har ju utlovat saker och ting. Ja, jag vi... kan väl sticka in här igen med lite aktualitet då. Blocket, blocket, blocket. Tyvärr blev det andra veckan i rad utan något block. För det var inte mycket att se idag i Katarina Arena. Jag var där ute för att och ta in intervjuer inför torsdagens skellefteå -match, Men Rögle av då det här täta matchfandets eh, eh, skälet. Eh, att man då har en friv hade frivillig isträning under onsdagen. Och det innebär att det var bara eh, räknat i sju utspelare Och målvakten Johan Gustafsson plus då Lukas Elvenäs. Som varit med och kört en del med Rögle. NHL-kontrakterade Elvenes då. Som valde att vara på is. De andra höll sig i gymmet den här onsdagen. Så det var fanns inga möjligheter att se var bristet skulle in. Om man nu skulle in i laget. Till exempel. Däremot så kan jag ju säga att bristet var på is. Och han hade dessutom varit på is under morgonen. Som jag förstod det på Röglets ledning. Och det talar ju för att han är nära en comeback. Kanske till och med under torsdagen då. Spännande att se vart han puttas in då. Putta i fel ord i sammanhanget. Alltså Leon verkligen. Han inte in. Han placeras in. Precis. Som sagt, jag är otroligt svårt att säga att man ska röra Ryfors kedja just nu. Så det blir väl... Se vad han gör mest nytta där bakom, om man kan uttrycka sig så. Och en spelare som också finns mer att hämta från är väl Olli Pallola? Ja, verkligen. Jag gjorde en artikel med honom efter Frölunda matchen i tror jag, i lördags. Och där han då var ganska han var självkritisk och sa liksom rakt ut att jag måste vara bättre än så här. Han syftar ju främst då på, på målskyttet. Han är ju varvad till Rögle för att eh, vara en eh, stor bidragande spelare gällande just och att producera framförallt mål. Eh, men nu står han på, på två mål på eh, sina 18 matcher. och har visserligen gjort nya assister. Eh, så han har 11 poäng på 18 matcher. Och det är ju ingen Dålig siffra. Men med tanke på vad han är inplockad för att göra. Det är väl klart att där har satt sig lite spöken i hans, hans huvud. För att få målskyttet att lossna. Jag tycker han har tagit sig till. I vissa matcher i alla fall har han varit och nosat eh, mycket. Och varit nära för utdelningen. Och andra matcher har han faktiskt eh, fallit bort. Ganska tydligt också. Så det är ganska ojämnt där nu. Eh, samtidigt så tycker jag att. Eh, arbets. Mässigt, så är det ju lätt att säga att de spelarna som är värvade för att vara just målskyttar kanske inte når upp i, i de andras nivåer men i, i det avseendet så tycker jag faktiskt inte Oli Pallona skiljer sig från någon annan jag tycker att han eh, på det planet kommer till jobbet i, i varje match men som sagt det är väl klart att han eh, funderar och, och tänker på hur han ska få sitt personliga målskytte och liksom lossna här framöver jag, eller vill du säga något om Pall tar det Daniel Nej men jag, jag tycker väl ändå att det är väl en, en, en av de få ställen man kan, där jag tycker jag kan vara lite kritisk. Jag tycker inte riktigt att Palola... Jag tror inte riktigt att han gör det som de hade förväntat sig att han skulle göra. Jag tror att han tror att, att de hade förväntningar på att han skulle vara högre upp i, i hierarkin. Just nu är han ju på 100 och halvan bland fårvart tycker jag. Äh, klart. Och, äh, sen är han ju en ärlig spelare som gör rätt för sig. Precis som Linus säger. Men jag tycker, tycker att... Äh, än så länge är han en av få som kanske inte har gått det håll som, som jag trodde. Han måste vara ganska långt ifrån den standard han höll när han var här och bombade in mål för Växjö. Samtidigt vill jag bara säga slutföra det är inte att det är nog ett lite speciellt lag att hamna i. Det är nog väldigt mycket jämnare, hierarkiskt, än vad Pallola är van vid, Där han har varit i, till och med i liksom där man... Där är vissa som är väldigt upphöjda, får spela väldigt mycket, får spela väldigt mycket i speciella lägen liksom och allting går ut på att 3-4 forward ska göra väldigt mycket poäng. Här är det ju extremt jämnt lag där alla 12 forward bidrar med samma sak. Det är svårare att sticka ut på det sättet som man kanske har gjort i vissa andra klubbar tidigare. Kan jag ta en liten spaning här i, i sammanhanget? Snacka om att du kan. Eller två delar kanske. Först, den ena är ju en, en fråga till er. Alltså. Från dig? Ja, från mig. Jag tror du hade samlat in någon uh, röst på stan. <laughs> Det hade varit något. Nej, mm. äh, men... Jag tänker så här: Rögle leder ju serien nu och 41 poäng har man efter 19 matcher. Vad ligger egentligen poängrekordet på? Har ni koll på det? Kan Rögle nå den? Det är ju långt kvar än så. Men det är ju en otrolig fart de har haft så här långt, Rögle. Är det en panikgoogling av Leonid Lemon? Lain? Nej, någon. Eller? Men, men medan han, medan han panikgooglar här så vill jag göra en, en viktig notering här. Jag kastade mig ut på oerhört djupt vatten utan att kunna simma när jag sa att Luleå blir inte bättre än femma. Alltså det där ser ju rätt lovande ut just nu. De ligger sexa. Det är ju lite haltande tabell då. Men, men ändå, det ska bli spännande att se vart Luleå hamnar till slut. Kanske är det så att landets expertis har höjt upp dem för mycket i början inte, men jag tycker det är konstigt. De har också ganska, de är ju, Rögle, precis som Rögle har ett ganska liksom likartat lag och, och väldigt goda liksom förutsättning för att få behålla liksom de man vill. och så Jag tycker att Luleå är en, en besvikelse i den bemärkelsen att man känner inte riktigt igen dem. Det det Luleå som var igår som liksom byter bort sig bjuder på mål, det har man ju knappt sett under de här säsongerna. Man känner inte riktigt man känner inte riktigt igen Luleå på ett negativt sätt och det um, överraskar väl åt andra hållet. Då. Men jag tror fortfarande i långa loppet så är Luleå ett givet semifinallag. Okej, okay. och vi kan nästan redan nu säga va, att uh, det blir en uppgörelse mellan bryr och som Malmö, vem som får hålla sig kvar i SOL framåt våren. Tror du? Ja, Oskar Samman har väl börjat uh, sin resa neråt också men de har ett ganska gott fluffigt uh, övertag. Ja, det är väldigt, uh, väldigt, väldigt dystra trender i både uh, i Brynäs, i synnerhet Malmö det känns ju... Jag har uttryckt min liksom, uh, farhågor för dem sedan innan säsongen börjar Jag tycker att det ser ännu, ännu svagare, ännu mer gejslöst, ännu trubbigare och tunnare utan vad jag trodde det... Det är nästan fritt fall på, på flera fronter då tycker jag. Min panikgoogling som du spanar rätt på där, Daniel leder ändå till, till någonting. Det jag kan hitta nu, en liten basklapp för att jag inte har hunnit dubbel- eller trippelkolla informationen. Men Färgstad ska ha tagit 2001-2002 118 på 50 matcher bara var det då. Eh, om Rögle fortsätter i samma tempo Över 52 omgångar som de har haft nu Gällande eh, snitt per match Så kommer de ta 112 poäng eh, så oj, att, oj. Det, det, det, det är intressanta siffrorna Det var bara någonting som slog mig Jag ber om ursäkt om jag ställde det där. Jag bara fick upp det i huvudet Det här går ju väldigt bra för Rögle Ja men vi kan väl stanna vid där. Du sa, Malmö, eh, pratade om Malmö och, och, och, och Brynäs eh, fortsätter Malmö i samma tempo. De har ju tagit 15 poäng på 21 matcher och fortsätter de i samma tempo som de har nu så kommer de landa på 37 poäng när eh, serien är färdigspelad. Uff. Och Brynäs på 46. Och då kan man säga att eh, nuvarande i, i den här snitttabellen då. Eh, inspelda poäng per match så är HV71 trea från slutet faktiskt. Och de har eh, ett tempo på 62 inspelda poäng just nu. Vilket innebär att det är, är då 62 och sen 46-37. Så det är ett enormt stort glapp ner till de två eh, eh, sämsta lagen just nu. Brynäs och Alma. Kan man få dela ut några friskallar? Ja. Du har ja, men, ju sånt här varje vecka nu då. Det är ja, det är du som har tagit över ja, men jag, jag tycker det finns liksom... SL alltså, har ju skämt bort oss med att liksom hålla fantastisk liksom, klass. Mycket, det är väldigt. jämför med liksom hur den här sporten i Sverige har förändrats de sista tio åren. Så har ju liksom alla klubbarna skruvat upp sina verksamheter till... Det är väldigt väldigt professionellt på väldigt många händer Därför är man ju lite lite brydd och förvånad. Hur kan Malmö vara så dåliga som de är? Hur kan Malmö vunnit fyra matcher på hela säsongen? De gör inte gör liksom inte mål i matcherna. Men Bryne är ju lika uselt. Ja, jag vet. Bryne har, har ju fått in Peter Andersson med sina erkända liksom, Nabbar plockat lite hög från från bland annat Berglund och Company. Hur kan hur ha vunnit fyra matcher på hela säsongen? är också för starkt med ganska tunga spelare Marcus Jung och lite andra högprofiliga Bert Roborssons andra säsong. Hur kan inte det lyfta? Hur kan de ha vunnit fem matcher på hela säsongen? HV71 med, med den truppen de har med Linus Sandino och Martinsson och allt vad de heter Hur kan HV vara så dåliga? De har sju matcher av 21 Tycker du det, det är för dåligt Hjelm? <laughs> ja det, det, är verkligen, ja men, det är verkligen för dåligt ja, men Djurgården det, det är liksom, de har inte ens vunnit hälften, de har alltid sju, åtta segrar på, på 19 matcher. Djurgården är också floppigt. Vad alltså. håller de på med? Färjestad är samma, sju matcher har de vunnit. Alltså, liksom Leksand och Sam får man ju väl lite mer försiktigt med. Oskarshamn har gjort det jättebra i och Leksand tycker också... Och liksom vi liksom, får träff på sina spetsspelare. Ja, dessutom. men definitivt och de, de, de gör det bra men liksom, de ska inte ha alltså HV ska inte ligga efter läxan. det är ju bedrövligt måste jag säga. Jag tycker kan... det är många lag som har liksom vad sysslar med? Och även även Luleå som tog dominerat ligan, hur kan de ligga i mitten av tabellen? Vad är det som händer? Om vi stannar till bara en sekund vid eh just Brynäs så finns det en liten förmildrande omständighet. Och de hade lite samma sak förra året. Det förklarar inte allt, framförallt inte när vi inte har någon publik på matcherna, men man har alltså spelat 6 hemmamatcher och 12 borta matcher på 18 matcher. Det är absurt. sex hemma, 12 borta. Ja. Det ska ju inte spela så stor roll, men kanske att de hade haft någon mer poäng om, om de hade haft lite mer jämnt fördelat med hemma borta matcher men nej, det ser ju ut som att både Brynäs och Malmö de, de spelar sig ju rakt rakt ner om renöverlevnadsfight. Mm. Men de har liksom ögna tabellen hur, hur många lag liksom, är det tumme upp kring liksom, ja, det här de, de är på väg Vem har positivt liksom positiv ja, men det är Rögle, Det Väcksjö, och kanske Örebro också får man lägga in där. Lexsand bra. Lexsand. Det är ju nästan mer än hälften av lagen som man äh, sätter och liksom tummar lite neråt och tänker, mm, det lyfter inte riktigt. Ja, men det känns ju, nej men känslan är väl också, kanske är jag som har, har en annan känsla än det om man lag också eh, trampar snett flera gånger den här säsongen jämfört med förra året, så här Eh, från det blå Helt plötsligt eh, kan ett lag ha vunnit två matcher Och sen hoppsan Och så åkte man eh, spela mot Oskar Sam Och förlorade med 4-0 Eller som, som Frölunda nu helt plötsligt ja, men, Oj, veckor bota borta eh, Torsk 8-0 alltså, Det känns lite li Vissa lag har man alltid kunnat säga ja, färgstar hemma, Frölunda hemma eh, De kommer vinna 90% Av sina matchfor där, punkt slut Men det känns mm. ju som en serie som är mer oberäknad i åren tidigare, tycker jag sen om det har att göra med tomma läktare pandemi och allt möjligt det vet jag inte, men det är i alla fall mina intryck att det är liksom mer svårt att match få match nu än vad det har varit innan Jag ska också lägga en familjande omständighet kanske för Linköping som kan förklara någonting där alltså Linköping kom ju snett in i det, men sen fick man ju det här coronautbrottet typ i hela laget tidigt och det var ju inte heller särskilt lyckat Och sen nu då, när man har fått lite inspiration och energi Ja men då går Brock Little, en av seriens absolut viktigaste spelare, ut skadad alltså det... ja, men Nej men när då, det är ju ni i så fall Jo jo, nu ja När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Men det är, du, han, han har ju ändå varit med i 20 matcher. Jo, jo, precis. Men, alltså... Hjälm ja, men jag... sitter jag och skallar och så plockar, sitter du och försvarar dem. Jag Nej, tänker men jag precis ska... säga det. Det här märker kanske inte ni tänkte jag säga Men jag märker att hela poddynamiken Har förändrats avsnitt För avsnitt för avsnitt Och nu är det någonstans fulländat Daniel du har blivit hjälm Och hjälm har blivit Daniel Jag är samma gamla jag men ni har helt förändrats Det känns gott att vara dig, dig hjälm ut och jag har haft skallningar varje vecka Du har såg liksom sågat folk som spottar Och det har varit massa annat hela tiden Hjälm, du har bara suttit och, och klappat medhålls Tycker jag. Ja, jag Tyckte att alla har gjort ett ganska gott jobb <laughs> ja, men, det, och det, Malmö. det kanske går liksom att hitta Någon slags fördjupande Det är ju kanske det är väl mänskligt Vi blev kanske liksom, Det är kanske så att vi blir blinda på ett sätt liksom. Vi bevakar ju nära rögle Som liksom tuffar på som en ånglok och inte verkar, liksom bekym verkar inte bekymra så mycket men det är, det är kanske en, det är en svår tid och, och det är kanske så att det finns, det finns kanske förklaringar till att jag vet inte, men det känns inte som det är inte så att trupp, trupperna är försvagade 30-40% jämfört med försäsongen Rent kvalitetsmässigt, det är inte många som man, man tänker så här, men de har, de har betydligt sämre lagen än försäsongen men jag tycker att det är många som presterar sämre än vad man kan förvänta sig. Det behöver inte, inte, inte vara någon vilsint skallning. Men det är i alla fall en spaning att, att många inte har kommit upp till den nivå som man kan förvänta sig. Jag vet inte. om, om Nu har ju Rögl också varit arbetet av det här. Det, det är jag väldigt medveten om. Med massa flyttade matcher har ett eget break på, på två veckor. På grund av sitt corona i, i truppen. Men det är väl svårare för lag också att få spelare är vana vid ha en viss typ av rytm under en säsong med, med matcher och, och träningar och allt vad nu innebär eh, apropå jämnhet och prestation och, och, och bygga någonting. Nu är det ju som att för många lag eller nästan alla lag förändras ju schema och förutsättningar egentligen vecka för vecka hela tiden. Eh, man tilltänkt att man ska möta ett visst lag hemma istället för att den flyttade och så ska man spela på bortaplan där istället jag vet inte om det kan vara någonting som, som påverkar lag mer än vad vi tror samtidigt så är det ju alla lag liksom helt professionella med, med spelare och stab. men jag vet inte jag försöker bara hitta, hitta anledningar till, till det du är inne på Daniel om, om det kan vara någonting Det är möjligt, jag tycker ju det är som du sa på slutet, jag tycker inte att det borde vara så det är ju människor som har är professionella och gör detta på heltid och för fantastiska förutsättningar att prestera på alla sätt och vis. Men det är väl också så kanske att publiken kanske är en större faktor än vad man tror till att liksom tömma de sista 10-15 procenten. Det är ju för mig har ju liksom gått upp att publiken är i stort sett allt. Liksom. Det är ju inte, ärligt talat det är inte så roligt alltid. Men på Tittar vi på publiken där, skulle man följa det resonemanget ett steg till så borde ju Rögle vara ett av de lagen som lider mest av det. Och så är det ju inte eftersom Rögle har en av de starkaste fanbasen i hela ligan och verkligen kan få, få, få det som en extra spelare. Men det behöver inte vara, det behöver inte vara likhetstecken där tycker jag Rögle. Är ett av är väl ett av de lagen som är bäst på att driva sig själv. Att eh, skala bort yttre omständigheter om man spelar bort eller hemma. Eh, Sen håller jag med att de är ju ett av de lag som har bäst. Äh, men det är kanske så att, äh, att andra lider mer av det som har svårare att skruva igång sig själv. Som kanske är ett klassiskt jättestarkt hemmalag men som har svårt äh, borta. Äh, där kan det ju bli äh, kajkor i skallen kanske. Jag har inte meningen som någon attack på dig. Hjell, men... <laughs> du, får, du får gärna attackera mig också. Nej men vi menar väl lite samma sak men jag, alltså Rögle har inte varit starka, deras styrka har liksom inte, det har inte varit på grund av publiken. Sen har det ju varit en boost som säkert har hjälpt dem till poäng flera gånger men under de här sista åren känns det som att de har byggt upp någon slags tålighet som det kvittar varma längre ut de har 20 Jordjättingarna en sista notering här också innan vi går in på era alternativa drömfemmor. Det känns Daniel som att den sista i ledet att ställa in sig att Rögle faktiskt kan utmana om guldet har ju varit du. Men nu är du också infångad Daniel. <laughs> du, du sa du redan för flera år sedan. Uh, Nej nah, men jag är lite svårt för det för det bara, jag, man frågar alltid så här man vill inte låta liksom, eh, lokalpatriotiskt eh, flåsig. Liksom. Men det går ju inte att blunda för att, eh, att de är de har gjort tagit flest poäng. De har gjort flest mål. De har släppt in minst mål. De har överlagt ett bäst procent eh, Det är ju ingen fluga längre. Vi är snart halvvägs in i säsongen. Eh, de åker upp och klarar av Luleå och borta. Det finns ju knappt, man har ju fått så här långt inte sett en enda match. Frölunda liksom, som tävlar med dem fullt ut. en jättebra match men det är ju knappt en match man har sett där ett lag har brottat ner dem kvalitetsmässigt. Så att, det, det måste ju faktiskt skrivas. Så att, ja, de, är ju, börjar ju, de får ju vänja sig vid det snacket för det jag tycker att det är rimligt att prata om dem som en guldkandidat. Jag tror nog att de själva ser sig som det också och har gjort det egentligen sedan förra säsongen någonstans. Även om jo. inte inte pratar om det utåt. Nej, definitivt. Men det är. Sen ska jag är jag väl den första att vara väldigt medveten om att de är väldigt gröna på den här nivån. De har inte spelat slutspel. Det kommer att se annorlunda ut när förlorunna kommer till slutspel. Till exempel, det är inte så enkelt att bara för att man har bäst publik eller bäst poängssnitt i december så vinner man SM guld. Det är ju hundra gånger mer komplext än så. Men här och nu är de ju den liksom bäst oljade, bäst fungerande hockeymaskinen. Det, det går liksom inte att blunda för den. Nu så, kära lyssnare. Nu ska ni få ta del av Daniel och Linus alternativa femmor. Ni vet att vi pratade om det här förra veckan. Jag kommer inte att ställa upp på denna. Eftersom jag bara sjunger We Shall Overcome. Dagarna är ända så tänker jag hålla på och leta misslyckanden. Yeah. Hjelma, ta dig till Storstra Trim där eh, johan i Altonen har alla platser. Han är målvärk, högerback, <laughs> vänsterback och alla påvarsplatser. Yes! Altonen! Altonen. <laughs> Nåväl, vem av er vill börja? Håller du koll på Altonen, Hjelma? Jag, jag gör inte det. Det fanns en annan skön lirare ut, utomlands för länge sedan. Kommer du ihåg det Daniela? Apropå ryssar. vi vid Brynäs, det var en skön, skön spelare. Absolut. Och, och Tom Bisset. Ja. Det var Oåda. grejer. Det var grejer. Vem vill, vem vill kasta sig över detta intressanta och stora och svåra? och Vi kanske ska göra som du och jag Hjelm, gjorde, Att vi kör varannan. Gör det. Börja med din målverk. Det kan jag Jag kan bara börja med att berätta för hjälp att Johan Matti-Altonen spelar i Carpet den här säsongen. Han signar för dem sent. Han har spelat två matcher, gjort ett mål och fyra assist. Det är så grymt. Så, så att det går bra det för Altonen. Snitt. Det är 2,5 poäng per match då alltså. Precis, så slipper alla hemma också panikgoogla och det går för Altonen om ni, ni var nyfikna. Ja, men det är, men jag kan... det är bra att förvänta sig att han ska vara på. Ungefär. Men jag kan börja med min målvakt då alltså bara för att förklara för de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt Hjelm och Rot hade ju tagit sina drömfemmor för ett bra avsnitt sen med deras liksom bästa rögle och sen föddes idén att vi skulle ta ut alternativa drömfemmor med de spelarna som inte har varit dåliga kanske, men de som har gjort ett speciellt avtryck eller som man kanske inte kommer ihåg och, och så som har ändå varit inne och dansat i, i rörelse i några matcher eller en hel säsong eller flera säsonger. Eh, och jag har då från 2010 och fram till idag eh, och gått igenom trupperna. I mål har jag eh, amerikanen Brandon Maxwell. ooh Brandon. Han kom ju till Rögle från KL faktiskt eh, i eh, 2013. När Rögle var i Allsvenskan. Han, han stod 40 matcher då. Han eh, hade en okej okay, räddningsprocent på över 90. Men eh, blev sen petad. Eh, det var då Kevin Linske kom fram och tog första sparen i Rögle. Eh, så det blev bara en säsong för honom. Eh, han har sen haft en eh, lite halvbrokig karriär kan man väl säga eh, med eh, spel i tjeckiska ligan eh, ett gäng säsonger eh, sen har han eh, förra säsongen var han i, i eh, österrikiska ligan och nu står han uppsatt i, i eh, Fishtown Penguins i tyska högsta ligan som då inte har kommit igång ännu. Så han, eh, han är 29 nu och eh, fortfarande Going Strong, eh, Brandon Maxwell. Han hade ju ett, eh, en speciell person och eh, intervjua och snacka med. Eh, men han har ju som Dark Horse på målvaktsportsfilmen. Vänta nu, ska vi ta det där namnet en gång till? Så att han spelar i ett lag som heter Fish Town Penguins. Fish Towns pingvinerna Ja, vad <fiskstadspingvinerna>. skulle <laughs> det, det annat vara? Meat Town. Vad <laughs> kan ju inte heta så på riktigt? Fishtown Penguins okay. Fishtown Penguins eh, Är även känt som REV Bremerhaven En tysk eh, ishockeyklubb då, Från Bremerhaven Vi förfixar lite merch Från Fishtown Penguins Till eh, Hjelm Du skallade namnet där Märkte du det Daniel? Ja, Jag hörde väl. mycket bra då ska jag göra en fuling här. Jag ska först säga att jag har tagit mig an åren 2000-2010. Så jag och i där Linen slutar i hösten 2010. Och så går jag ner till millennieskiftet. Och det får man ge rödlöt. Det har inte varit mycket sådana här riktiga floppmålvakter. Inte på samma sätt. Alltså det finns visst några juniornamn som är upp och spelar två matcher. Men det känns lite taskigt att ta dem så att jag skiter i målvakten och jag sätter istället en center som gick från Rögle målvakt. målvakt. Som gick från Rögle till Jäml vilken klubb? En center gick från Rögle till, till... En till en tysk klubb som heter Fishtown Penguins. Exakt. Det blir det blir Brent Robinson i mål. Brent oh, jag, jag kommer jag, Det ringer om klockan Men jag kan inte placera honom både, Varken på år eller på eftersom Han var i rögle i säsongen 2005-2006 eh, sen, sen fick han faktiskt sparken eh, Roger Hansson som tror jag var sportschef Jag googlade fram min egen gammal artikel Där Gunnar Persson skrev att han åkte hem till Brent Och tom kaffe och berättade Att det eh, inte med spelar spela så att uh, han, skickade, då han skickades till Fish Town Penguins i tyska division 2. Uh, sen så avslutade han sin karriär med två säsonger i EHC München i andra ligan i Tyskland. Men uh, det var en center som uh, inte gjorde någon super <laughs> <laughs> Det ser helt inte ut som Hållback kanske. Fortsätt med din back! Rotan att tänjer på gränserna när han skulle göra en historisk hörna då tog han tre målvakter och en back. Nu sätter han en center som målvakt. <laughs> jag lärt mig det dig helt att man ska inte följa smittslade barn man ska, man ska tassa ut utanför. Ja, det är bra. Ja, vi kan säga att med de här alternativa är att ni som lyssnar ska känna, ah, ja, just det eller jag vet inte alls vem det är. Så vi ska försöka hitta sådana här spelare som, som man kanske till och med har glömt bort. En av dem som jag har glömt bort är Backen Tim eller Tom Pricing. Mm. Eh, också en eh, amerikan som kom eh, till Rögle. Han har faktiskt spelat eh, ett, en jäkla massa nhl för eh, tidigare. Han har gjort fyra säsonger i NOL och sen varit lite i ARL innan han via... En KL-sväng och Schweiz spel kom till Rögle 2012, när Rögle var i Han gjorde 12 poäng på 29 matcher, den sången, innan han fick lämna och hamnade i TPS i finska ligan. Där gick det inte heller särskilt bra. Och sen efter det blev det faktiskt ingen mer hockey han efter det. Tom Pricing, alltså idag 42 år. Vilket kicken ihop med Martin Stärback. tror jag. Yes sir, yeah. Ja, det är bra. Då. Fyll på med sån fakta. Jag, det är svårt att, att googla sig fram i, i arkiven till de här spelarna faktiskt. Vi som har jobbat lite med det här med historia innan. Vi har ju våra jämvägar. Exakt. Det känns, känns, känns fint att få in det i historiska hörnen. Ja, jag är helt ny på detta så ni får ha, ha tålamod. Men kul är det! Dammet ryker här. Nu ska ni få min vänsterback. Han heter Stefan Svanbom. Oj, och han är back på riktigt, eller var han back från, på riktigt? Han kom från Brynäs, Hjalm. Kommer han från Brynäs? Ja, från Brynäs. Nej, han kom från rögle, till Rögle från Teg 2005-2006. Men han var, han var sjuk hela säsongen och hade klabb med allting. Så till sist så fick han välja på om han skulle spela i Jonstopp eller rögle juniorlag. Och då åkte han hem till Brynäs, tror jag det var Mm. Så, um, som jag känner igen överhuvudtaget Nej faktisk. han åkte till Almtuna Men det var 2005-2006 Och han står registrerad för en match För Rögle i Allsvenska. Så Om ni inte har en glasklor bild Där Stefan I ett eh, Rögle-kartetext Så ska jag betrakta det som Fullt eh, normala, normala ja. Så vi natt Back nummer två från min sida då eh, Fortsätter faktiskt På eh, på det nordamerikanska spåret eh, Tim Kunes ah, Tim Kunes Ja Han var i Rögle Kom från den norska ligan Där han har gjort eh, väldigt bra ifrån sig Två sånger i Stavanger och Sen kom han till Rögle när han spelade hockey svenskan. Eh, Gjorde 11 poäng på 28 matcher Minus 6 innan han lämnade mitt i säsongen För fem stjärnor Om ni kan vara han tillvägen Ilves Norge, Norge eller något sånt Asplöven Asblöven, ja, det var en va? Ja? Det tror jag. Ja. Eh, jo det var det. Eh, sen så eh, blir det bara tre säsonger efter den säsongen eh, för Team Kungs. Han är bara 33 idag, så de har en relativt kort karriär. Han hamnar i, i eh, tyska andra ligan, i danska första ligan och sen eh, då tillbaka från sista säsongen i Stavanger. Vad går att säga för Tim Kuns, både innan och efter han spelade i Rögle så levererade han väldigt bra alltså poängfacit. Gjorde 42 respektive 36 poäng till exempel under sina två sista säsonger där i Danmark och Norge. Så säsongen i Rögle var på något vis undantaget där i hans internationella karriär var han levererar. Men han är back nummer två. Vem har du Daniel? jag har då Niklas Öman Varför för att ringa några klockor jag tänkte Björklund men det måste vara helt fel Öman utan dem, tror jag. han ah, okay. eh, han hade faktiskt lite fina matcher kvar spelat J20 med och gjort lite match från modu Elitsen. senare mitten på 2005 2006 något kom till Rögle 2007-08. Den här säsongen har gick upp. Men uh, står registrerad för 28 matcher. En assist. Uh, jag kan inte ens liksom hitta någon information om honom. när Jag uh, googlar så att. Uh, jag vet faktiskt inte vad han. Uh, uh, vad som hände. Ja, det var en uh, spelare som inte gjorde något större avtryck. Det är alldeles uppenbart. Men bra gick det inte. Han gick sedan till Sundsvall. Och så spelar han. Två säsonger i Sundsvall. Sen spelade han rätt mycket i Sollefteå i ettan. Innan han av 2018. Mm. Framåt då. Sämta av positionen har jag eh, Fredrik Varg. Fredrik Varg minns jag. Han som var en sån otroligt vass kompetent spelare uppe i Skellefteå. Men som inte alls fick ut det i Rögle. Han kom till Rögle 2012 och hade ju en jättefin karriär bakom sig då. Med, med massa landslagsspel och eh, gjort eh, två VM för Sverige eh, där 2006, och, och, eller 2007-2008. Spelat i Modo, eh, varit kapten i Skellefteå också. Eh, han kom till Rögle som en prestigevärdning då och då har han varit i KL en säsong. Men han spelade 34 matcher för förrögle i Elisa ändå var skadad. En del stannade på 9 poäng och minus 15 i plus minus. Hade ett jättetunt år då med tanke på förväntningarna. Och sen efter det blev det bara en säsong till. Då spelar han i Ingolstadt och Brynäs samma säsong innan han slutade. Ska man skalla lite så, så måste man ju... Så här, ibland gör de sådana listor i England- att Thomas Boleyn kommer med på sådana all-time-flops- och sånt i Crystal Palace. Där, där hade ju Fredrik Vaj hamnat Han kommer ju hit som en svin- dyr spelare med högkaratigt rykte- och floppar något alldeles jävus om vi ska vara ärliga. Ja. Eh, under en av de sämsta elit-säsongerna- i rörelsehistorien de ur med bullor och bång- eh, det var en äh, satsning som gick äh, käpprätt på röven, om vi ska vara riktigt krassa. det var det. Och det gjorde äh, i en helt annan skala Rich Hansen också. Kommer du ihåg honom? Ha honom kommer jag ihåg. Ja. 2007 tror jag Röglevar var typ 14 sången Många var ganska bra, men Rich Hansen var det inte. Han fick spela 14 matcher och sen satte de på en gul bus till Kristianstad typ. Men det blev inte någonting där heller så han åkte hem och spelade två säsonger i CHL sen la han av. Det var väl en av de mer tafatta nordamerikaner man har sett. 39 år idag och verkar ha ja, återvänt till USA. Men det var, det var ju den säsongen jag gick upp till slut våren 2008. Men den framgången hade Rich Hanson mycket lite med att göra. Får jag gissa på en spelare hos dig nu Linus mm. som inte mm. Tar en rövare här. En spelare som skulle ha kunnat vara inte riktigt i samma kategori som Fredrik Varg men som ändå hade väldigt höga förhoppningar på sig och i alla fall inledningsvis om jag minns rätt inte gick så bra. Mike Igalden. Ja, han är faktiskt inte med på listan men det är väl en typisk som spelare. Jag för mig att Mike Igalden eh, till slut ändå... Gjorde lite poäng för Rögle, men spelmässigt var det ju ingen, ingen succé direkt. Han kommer från Växjö, va? Mycket poäng där i Växjö, om jag minns rätt. Så var det. Nej. Han slutade. Jag sökte fram den nu. Han spelar Rögle Elit sen där, 2012 13 och gjorde slut 30 poäng på 55 matcher. Det är rätt bra då Ja, det är det faktiskt. Men spelmässigt minns jag inte honom som någon äh, jättestjärna. Nej, det var väl den episka vargsäsongen. Samma. Just det. Just såklart det. Ja. Eh, nej men han var ju också ett sånt. Stort namn. Han ledde väl på och i Och gick som en raket där. Sen eh, gick ingen som en raket i rögle den säsongen. En nödraket rätt ner i backen. Eh, forward På den första förvärdspositionen. Eh, Justin Bostrom. Åh. Oh. Oh. Justin Boe som var 14 för mig. Ja men, mm. 2014-15. En lång äh, mag av äh, högerfarare. Precis, han var ändå kvar i Rögle, så alltså, äh, under säsongen där, han gjorde ju äh, Rögle alltså han kom från Düsseldorf han hade även varit en, en sväng i, i, en sväng, tre säsonger i Norge, där han gjort mycket poäng. Äh, helt okej för oss tyska ligan också innan Rögle äh, Värva honom. Äh, men, det blev lite platt fall, eller Pladask eh, i Rögle med, med fem poäng på 34 matcher. Och det var faktiskt den sista säsongen Justin Bostrom gjorde. Om man tittar på eminenta sajten Elite Prospects. Eh, han är bara 34 idag. Men eh, verkar ha lagt ner hockeykarriären efter, eh, efter den säsongen. Där eh, hämtar, Elite Prospect hämtar jag min center också. Han heter Björn Engström. Kommer ni ihåg honom? Nej. Säsongen 2001 2 var han i Rögle. Det var då Jan Votroba-säsongen. Det minns ni. Kom igen, Hjelm. Det minns du. Jag minns i alla fall genomgången av Votroba. Mycket bra. Han är 44 bast idag. Jag tror att han var någon sån här typ läste till läkare eller något sånt. Om, internet går inte så långt bak... Så att eh, jag har inte hittat eh, så mycket, men han kom till röglen. han hade varit i Malmö vilket eh, jag minns att det blev eh, i sedvanlig ordning rabalder när en malmö, gammal malmö kom till Rögle. Eh, men han, sen när han var han i USA och gick på universitet och så kom han hem och spelade till Hotelje så blev han över där och så kom han till röglen. Så gick det inte sådär. Det blev ingen supersuccé heller. Ingen kände igen på gatan, men jag minns, minns hans namn och jag minns att han var lite så o aktig Lite absolut intellektuell aura. Inte för att alla har ett motsatt intryck. Men han, han, hade, han var mer mer näringsliv än svenska om man säger så. Mm. Ska jag ta sista förvärlden? Tycker du? Och som sagt högt, högt och lågs på den här listan. det är en spelare som eh, jag som inte fick chansen och vi upp sig i särskilt mycket i Rögle. Eh, eh, på grund av eh, någon eh, mystisk magsjukdom. Ni kan säkert gissa vem det var då. Magsjukdom? Fast... Jag vill minnas att det var det som höll honom borta. Eh, någon magåkomma eller eh, någon konstig åkomma som man inte riktigt fick rätt. Han heter Matt Fraser. Just det, exakt det vill jag att du ska säga Daniel, härligt, nu blir jag glad Matt Fraser ja men det var ju en maskenvärmning också, någon som kom som hade helt osannolika meriter egentligen Alltså flera hundra NHL-maktförväl, eller, eller hade gått högt inom draft eller Men wow. det var ju det var ganska gamla meriter och det var mycket ifs med sjukdomar och så. Ja, men han kom ju trögle och blev liksom, vill jag minnas, blev sjuk i samband med inför premiären, alltså de veckorna. Och så kom han sen liksom inte tillbaka, utan han, Det var ju en följetång hela den säsongen 2016-17. Hur är det med Matt Fraser? Men kom han inte redan i slutet på förra säsongen innan då? Inte ännu detta. Fast han spelar aldrig liksom. Kanske det. Han står noterad för fyra matcher för Rögle- i SOL 2016-2017, även en match i, i kvalet då, där sen. och det är glädjande nog efter då alla Matt Fraser's problem som han hade när han var i Rögle så flyttar han vidare säsongen efter till Österrikiska ligan där han gjorde jättebra ifrån sig och sen haft två ganska poängstarka säsonger 2018 19 och nu då för säsongen 2019 20 i Augsburg och Panther i tyska läggen. Den här säsongen står han inte uppsatt för något lag vad jag kan se. Han är 30 år. Men det var i alla fall den här jobbiga säsongen han hade i rögt. Det var inte slutet på karriären utan han tog sig tillbaka från den vilket ju är glädjande med tanke på de problemen han har. Men han tar ändå plats på listan för det är en sån spelare som just Eh, av din reaktion också, Daniel, att döma att man eh, har glömt bort lite, brann, eh, lite grann. Mm. Då kan du eh, berätta vad du, vet, vad du minns om Andreas Pettersson från säsongen eh, 2003-04. Närda! Han kom hit med Mats Waltin och skulle spela torpedhockey. Oj, det gick ja. ju bra. Det gick inte eh, så bra av sig för eh, Pettersson eller någon annan av hans... Eh... Tramp, det var trampminor de flesta. Det gick eh, käpprätt åt skogen faktiskt. De bommade allt. Va? Det är en av de sämsta säsongerna i klubbens någorlunda nitöda historia. I alla fall på den här sidan 2000. Eh, han, jag mig, han skrev ett tvåskontrakt med Rögle. Gjorde 20 poäng för två matcher. Han kom från Aikon. Sen så längtade han hem till Stockholm. Så han... Eh, jag för mig att han bröt kontraktet. Men sen flyttade han till Nybro. För det är ju inte Sankt plan direkt. <laughs> Nej. Det är det ju inte. Eh, ja. Han gjorde, gjorde några säsonger i Stavanger Oilers sen och sen rundade han av med en, tre matcher i Wings i Division 1 i Arlanda. F 40 friska år idag. Ja. Det var era alternativa fem år. Jag vänder mig till dig Linus. du En fråga. Jag har konstaterar att du inte hade med André Divaux bland backarna. Han var, få, backa. var. <laughs> ja. Men med din logik, Daniel. Jaha. Vad har du gjort igen? Alltså, det är så här att nu får jag vara så fräck och fråga. Jag har tre bänkspelare också. Får jag plöja igenom dem snabbt? Ja, du kan Jag också det, men vi kan inte gå in särskilt djupt på dem. Nej, precis. Eh, det gör vi inte. Men jag är eh, en back på bänken eh, som var 2014, 2015, i Rögle 2014-15 i som heter Mike Bernatchi. Han ja, minns ju mycket väl. Vi eh, min, minns att han tog något matchstraff uppe i Karlskoga där han tappade huvudet eh, på något vis eh, också. Eh, gjorde 4 poäng på 18 matcher. Eh, jag minns honom för att han var en väldigt ovanlig men ändå klassisk där sitter han på lekdanvärvning En hemmamarschnafför i Limet AIK. Så är plötsligt så satt att nu får vara på läktan som vi lyckades fånga på bild. Så mm. där får han äta sig fast i minnet. Det får få sådana nu tiden. Ja, det är det. Det är för mycket pressmeddelande och skit. har du får vara då. Jag har en ett, När Halmstad Hammers gick i konkurs 2005 så Snodde Rögle upp sig i backen Mikael Svensk Säsongen 05-06 Det var det <laughs> Ja, mina andra Bänkspelare är mest en sån här Ja just det, det var som fan Det är Mikael Nylander, för Rögle hade ju faktiskt Mikael Nylander i laget under en Inte en hel säsong men under 25 matcher 2013 Vad det var han och William där Med tanke på hans maritlista Är det ju faktiskt Extremt anmärkningsvärt att det blev så Också anmärkningsvärt Såklart Vilken resa William landar på Sen dess Men När jag snublar över den här laguppställningen Så kommer jag i alla fall för mig Att tänka det Just det, Micke Nylander har ju Börjar faktiskt röglar Och mellanlanda i slutet på sin karriär då tar jag... Min sista är också en sån här offran. Det är ju han, Johan Alcen Som är väl en av de mer en av de större parenteserna i den här klubbens förvårdshistoria. Gjorde inget avtryck överhuvudtaget. Men han har ju faktiskt gått vidare och fått ihop en, en rätt anständig karriär. Med många, många säsonger i SHL. Och det trodde man kan inte när, när han fasades ut från Röglebandyklubben en gång i tiden. Är ni genom era listor nu? Jag tror det. Yeah, Linus, han har fyra kedjor till som man ska gå igenom. Kan vi ta nästa film? Ja. ja, men det här tycker jag definitivt är ett upplägg för er lyssnare att höra av er och kommentera. Gjorde Daniel och Linus rätt? Skulle det ha varit några andra med i en första femma på den alternativa laglistan? Ni har årtiondena här nu, Daniel 2000-2010, Linus till 2000, ja, 2020 eller 2010-2010. Ja, till det det Ni går ju i varandra där. Då. Men hör gärna av er och tyck till om det här. Nästa vecka ska Linus se årets, årets ordningsvakt genom sidorna. Då kommer André vara med på den listan. Ordningsvakt och rörglig historien. En avslutande fråga till er. Är ni bekväma nu med de nya rollerna i podden? Ja, jag tycker det här är jätteunderhållande. Jag ska poppa popcorn till nästa veckas avsnitt. Nu, jag skiter här med det här gamla möget nu. Kalinus eller inte över det. Han är, han är ju han är fullt inkörd. Kan det här som en rinnande vatten. Ja, vill, ni ha, vill ni ha de nya rollfigurerna i röglepodden eller vill ni ha tillbaka de gamla rollfigurerna Hör av er om det också, och om annat såklart Med frågor Du måste ju, du måste ju, sätta en, eh, du måste ju ta fram någon ny lista Hjelm. Det är dina listor som är roligast ju. <laughs> Ge mig förslag bara så ska jag försöka hitta Några skaldingsobjekt. Finska spelare Mattias Jelm Minns alla kategorier och alla sporter Då har vi en och en halv timme <laughs> Ja, det blir ju några stycken Mika Kåhonen du bunt, finska jag bara hjälmen. finska gudar med el. Finska pinnar med hjälm Ja, det låter som en bra idé. Mm. Får vi se om ni som lyssnar också tycker att det är lika vettigt. Ni vet vad ni ska höra av er. Vi har varsin sin mailadress. Röglepodden har också en mailadress. Det är en Veckans avsnitt av Röglepodden och vi tackar vår samarbetspartner. Välkommen för säkerhetsbordet, tackar vi. Då har vi tillbaka nästa vecka så har vi väl en 8 i matcher till som vi kan avhandla då. Och kanske att Rögle har dragit ifrån i tabellen ytterligare. Den som lever får se. Den som lyssnar får höra, eller hur? Exakt. Den klyschan får bli de sista orden. Och vi tackar för er uppmärksamhet och säger hej på er! Pretty solid avsnitt. Hej! Hej!